Pista 37 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drânba, volumul 3, pagina 380 Moșteniri dacogetice în cultura română Rolul pe care l-au avut dacii în etnogeneza poporului român rămâne câmpul de investigații care își așteaptă mai mulți cercetători. Domeniile de cercetat sunt multiple. Mircea Eliade a studiat în acest sens originile și semnificațiile religioase, mitico-rituale, folclorice ale unor tradiții populare românești. Folclorul nostru păstrează neîndoielnic urme profunde dacogetice, în portul popular, aceste urme sunt evidente. Cămașa încrețită la gâta țărâncilor, cămașa despicată laterală a bărbaților, ceoarecii din stofă groasă, albă de lână, strânși pe coapse și pulpe, apoi brâul lat de piele sau de pânză groasă, opincile căciula țuguiată de blană sunt atestate iconografic pe columna lui Traian și pe metopele de la Adam Clissie. În ornamentica ca îmbrăcămintei, a ceramicii, a obiectelor și uneltelor de lemn crestate de țăranii, unii cercetători înclină să creadă că s-au menținut anumite motive decorative, dacogetice ca bradul, soarele, spirala sau zigzagul. Cercetările ar putea continua și în domeniul muzicii populare, al melosului, al instrumentelor. Naiul, de exemplu, derivă din tracicul flauta lui Pan. Întreprinderea ar fi cu atât mai justificată cu cât autorii antici vorbesc des despre aplicația pe care o aveau traci spre muzică. Aristotel spunea că și versificau legile și le recitau cântându-le. Oratorul și istoricul grec Teon Popos, secolul IV, înaintea rei noastre, afirma că solii, expuneau solii și expunau textul soliei cântându-l și acompaniindu-se cu un instrument cu coartă. Iordanes ne informează că preoții traci oficiau cântând și acompaniindu-se cu un instrument asemănător citerei. Înaintea lui Stravon scria, Citez. Muzica în întregimea ei este socotită tracă și asiatică. Ba și cei care s-au ocupat de vechea muzică erau, se spune, tot traci, anume Orfeu, Musaius și Tamiris. Închei citatul. Geografia, 10 roman, 3, 17 în domeniul artelor plastice, nu pare exclus ca imaginea călărețului trac să fi sugerată în iconografia noastră populară imaginea Sfântului Gheorghe omorând balaurul. În ordinea credințelor religioase, Mircea Iliade remarcă, precum am văzut, elemente comune în zeul Furtunii Gebeleisis și profetul Ilie. Medievală, dar nu fără posibile influențe dracodacice, este și ceramica așa zisă dacică, neagră lustruită, cu tipica ei ornamentație obținută prin procedeul inciziei. Multe din credințele și obiceiurile populare românești provin fără îndoială dintr-un substrat Codacic. Exemple se găsesc în folclorul obiceiurilor, tradițiilor și ritualurilor agrare, măcar a unora din ele firește, legate de diferite momente ale anului sau de fenomene ale naturii. Astfel sunt riturile magice pentru invocarea ploii, a fecundității vitelor, a fertilității ogoarelor, persistent până de curând în unele regiuni ale țării. Sunt jortul, boul înstruțat, paparudele, ca și altele. În același substrat tracodacic ar trebui căutată și originea unor dansuri populare, a Horei și îndeosebea spectaculosului dans al călușarilor, în care stăruie amintirea unor rituri de medicină magică, a unor rituri de inițiere, a unui străvechi cult al soarelui, precum și simboluri mitice ale unor fenomene ale naturii. Istoricul Pomponius Mela constăna obiceiul tracodacilor notat și de Herodot, de a-și cinsti funeraliile prin cântece și jocuri. Sunt evidente analogiile cu obiceiul priveghiului odinioară foarte răspândit la romani, un adevărat ospăț funerar tracodagic, însoțit și de portul unor măști comice de veselie, glume și bufonerii. ale moștenirii dacice se pot bănui și în diverse producții de literatură populară. Se pildă în descântececi, milituri sau unele colinde. Arhaicele rituri de construcție, documentate în Neoliticul de pe teritoriul României, au trebuit să străbată veacurile de cultură spirituală dacică pentru ca să ajungă până la noi sub forma legendei meștenului lui Manole. Iar Miorița, arhetipul spiritualității populare românești, aparține unui strat poetic anterior adaptării sufletului daco-roman la valorile creștine, nota Mitre Eliade încheiind. Citez. Este semnificativ faptul că aceste două creații ale genului poetic românesc au ca motiv dramatic o moarte violentă, acceptată. Se poate discuta la nesfârșit dacă această concepție derivă direct sau nu din faimoasa bucurie de a muri a geților. Închei citatul. Mai convingătoare sunt urmele lăsate de daci în limba română. În fondul lexical de cuvinte considerată multe vreme ca fiind de origine necunoscută, studiile profesorului I.I.Rusu aduc în discuție susținând că ar putea fi de origine dacică un număr de aproximativ 160.000 de cuvinte, totalitând peste 600-700 de derivate, inclusiv toponime și antroponime. Notă Exact, 161, dar eruditul lingvistici precizează, citez, numărul a fost stabilit cu aproximativ. Ție între 160 și 170. Ca o limită sigură de jos, poate fi luată cifra 150. Nu se poate spune că tot ce cuprinde acest repertoriu apare sigur, închei citatul. Pe de altă parte, este probabil că și alte cuvinte românești discutate și controversate, dar necuprinse în acest repertoriu, sunt de proveniență autohtonă neromană. Închei nota. În ansamblul său, acest fond de cuvinte, de probabilă proveniență dacică, substantivă, adjective, verbe, adverbe, denumesc o mare diversitate de obiecte, stări, fapte, acțiuni, fenomene, etc. Repartizate pe grupe semantice, ele se referă la părțile corpului omenesc. Buză, grumaz, gușă, burtă, rânză, șale. La funcții fiziologice și la boli, între ma, sucruma, ameții, vătăma, urdoare, urcior La stări afective, bucura, răbda, gudura, deznierda, întărâta, aprig La vârstă și la relații familiale, prunc, copil, băiat, mire, moș Unele se referă la îmbrăcăminte și încălțăminte, pânză, căciulă, baier, carâmb Sau la locuință și gospodărie Cătun, bordei, vatră, burlan, leagăn, gard, țarină, zestre. Altele numesc unelte diferite și obiecte casnice. Grapă, cursă, mătură, custură, caier, gardă, gresie, dop, țăruș, cârling, gheoagă. Sau forme și accidente de teren. Măgură, gruiu, mal, pâriu, baltă, groapă, genune, stâncă. Sau fenomene naturale și noțiuni de timp amurg, boare, viscol, adia. Un număr apreciabil de cuvinte rămase de la Daci în limba română sunt cele care se refere la floră și faună. Mazăre, gorun, brad, curpen, brândușe, brusture, măceș, copac, butuc, bu, mugure, ghimpe, sâmbure, păstaie, strugure și în continuare mânz, cârlan, țap, viezure, barză, nutreți, ghionoaie, șopârlă, melc, năpârcă, Balaur, căpușă, gheară, balică, murg, nechează, gălbează. Unele sunt legate de păstorit, în timp ce un alt grup de cuvinte sunt cele care indică forma, cantitatea și calitatea materiei. Păstorit Paciu, țarc, strungă, stână, sarbăt, zăr, brânză, urdă. Forma, cantitatea și calitatea materiei. Avure, droaie, fărâmă, grunz, lespede, morman, șir, țărână, scrum. Apoi adverbe. Gata, nițel. Sau adjective. Mare, creț, murg, nițel, s -arbăt, tare. În fine, numeroase sunt mai ales în verbele. Agăța, anina, băga, bucura, cotropi, cruța, curma, dărma, deretica, tăzbăra, descurca, desmierda, deșela, gudura, încurca, îndopa, înseila, înșira, întărta, întâmpina, întâmpla, întrema, înțărca, lepăda, leșina, mișca, necheza, păstra, răbda, ridica, rezema, zburda, scăpăra, scula, scurma, zgâria, uita, urca, vătăma, viscoli și altele. Pe lângă celelalte moșteniri dacogetice, cuvintele de origine dacică, intrate definitiv în fondul lexical curent al limbii române, arată încă o dată că poporul român este continuatorul civilizației și culturii dacogetilor. Lexiconul românesc autohton dovedește, conclude i.i.rusu, că populația tracodacică formează temelia și trunchiul principal pe care s-a grefat și prin care a putut să dăinuiască romanitatea în Balcan și în Carpați, fiind deci însăși baza etnică socială a poporului român. 1 noiembrie 2000 A citit Daniela Ion